32 legyenek szívesek iratkozzanak fel a kelyfejancsi youtube csatornájára kövessék a kelyfejancsi facebook oldalát és hogyha valahozzá kedvük, akkor lájkolják is. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Veszprémű polgár? Igen, még mindig. Olyanok az utak, mint amikor a covid járvány indult. Ma reggel? Igen. Most reggel. Igen. Hát, ezt a az nem ilyen volt. Igen, most nagyon, én, én is azt tapasztaltam, hogy nagyon kevesen vannak kint. De ez a, ebben a hosszú hétvégének is szerepe lehet. Ez csak a pápa. Nem? Ez csak a pápa. Ez csak a pápa át, látogatás. Át. Önnek van hivatalos programja a pápa látogatás kapcsán? É, igen, igen, igen. Találkozik őszegységével? Igen, találkoznak. Kormánytagjai találkoznak, és én is ott vagyok, mint kormánytagjai. Navrasi tiborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése. Ez az első ilyen találkozó lesz Ferenc Pál Pál A Volt 2015-ben talán az Európai Parlamentben, ott is találkoztam bele, akkor biztosként. És most közvetlenül nem találkoztam bele a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson, de amit én ott voltam, tehát én értem egy oldalú találkozó, de az is volt egy találkozó. <gül> És más pápával találkozott szép, személyesen? Nem. Azt árulj el nekem, hogy... Azért van valamiféle képem őrről. Önt valamilyen módon a szívét megdobogtatja, vagy valamilyen módon foglalkoztatja, hogyha egyébként nem egy híres emberrel találkozik, mert híres emberrel találkozni az önmagában nem feltétlenül foglalkoztatja az embert, hanem mondjuk ha egy olyan híres emberrel találkozik, aki az ő számára mond valamit, a vallása miatt, kulturális okokból, operaének a szerző, filmrendező, Színész, és így tovább, és így tovább. Abból adódóan, hogy ön ez ügyben kiváltságos helyzetben van, vagy legalábbis nem átlagos valószínűleg több ilyen találkozása volt e személyekkel, ez önre hat? Persze, persze, persze. Hogy ne? Hogy te, legutóbb, és szer szerencsés ember vagyok, mert, mert találkozom is gyakran olyan emberekkel, akikre egyébként felnézek, és, és mondjuk nem gyakran találkozom. Tegnap például a Magyar Mozgókép Fesztivál sajtó tájékoztat olyan volt lehetőségem találkozni, és, és az is önmagában már a készfogás is nagy élmény. Ez így van. De mennyire udvariasság ezek a beszélgetések. Különös tekintettel arra, hogy vannak kiváltságos beszélgetések, ahol az ember pontosan tudja, hogy ki a másik. És vannak olyan beszélgetések, ahol többé-kevésbé van tisztában vele, de nem biztos, hogy a legutóbbi filmjéről hosszan el tud vele beszélgetni, mert hogy nem látta. Szerintem ez az időkorládból adódóan is szükségszerűen góriassági beszélgetés. Tehát ilyenkor az embernek fél perc, egy perc van. Én, én azt tapasztaltam, hogy ha az ember ilyenkor megpróbál érzelmi beszélgetést is folytatni, akkor sutává válik az egész. Nagyon jó a kifejezés. Ez magamra ismerek, de akkor ezek szerint néha ön is elköveti azt a hibát, amit én az életemben gyakran, hogy ezt a szituációt felhasználja, ha nem is egy érdemi, de egy olyan beszélgetésre, ami meghaladja annak a helyzetnek a teherbírását? Persze, persze, volt már volt már erre példa. Korábban most, most már nem annyira ügyelek rá. Tehát én állag, hogy mondjam, tudok egy példát mondani két héttel ezelőtt, körülbelül két héttel ezelőtt Ajkán adtuk át a Kriptonházat, ami uh -huh. önmagában egy fantasztikus ajánló a figyelmében, hogyha arra felé uh -huh. jár egy nagyszerű art ipari ipari műemléképület, és most kezdjük el helyreállítani. Na, és a lényeg az, hogy ott volt uh, Mennyiárt Jönnő, az Európa Kiadó Vezetői. se. És nekem az Európa Kiadó meghatározó érmény a 20-as években, ne persze. És uh, és ő úgy adott hogy be, mi most mutat, nem, nem találkoztunk soha korábban, és bemutatkozhattam neki, vagy bemutatkozhattunk egymásnak. Ez is egy fél perc volt, de arra, arra lehetőségem volt, hogy megköszönjem neki a 80-as, 90-es éveket. És ezt nem láthatóan meglepte, mert azt hiszem, hogy így még nem, talán nem mondták így neki, direktbe, de, de szerintem ilyen, ilyen a, ilyenre jó egy ilyen alkalom hogy az ember összeszűri. Mert ez lehetne egy másfél órás beszélgetés, akkor az ember elmeséli, hogy mindent Igen. Mondjuk az Európa kiadónak, de hogyha mond két ilyen mondatot azzal, nagyjából, még ha csak felületesen is, de átadja Igen, Igen, ez a Budi elleni tanács, Tolstoy háború és béke, oroszokról szól. Igen. Igen, nagyjából. <tos> nagyjából sejthető a mai protokolláris találkozónak a miben léte? Nagyjából sejthető, mennyivel minden változni fog, az mozogni fog. De úgy nagyjából tudjuk, hogy, hogy a délelőtt fogja ez nagyjából lefedni. Fönt a... Vagy a Sándor Palota, vagy a Karmelita, vagy a kettők közötti kapcsolatot még nem egészen pontosan látom, de majd most fogjuk még átnézni pontos forgatókönyvet, amikor hogy mikor mit kell Dress code. Hát, öltöjjön. Nem smoking, vagy frak, vagy... Egy oldalvágás, és ha nem akar róla beszélni, én nem fogom spanyol csizmába rakni a lábát. Karmelita, kerítés, kerítés, kerítésbontás, hétköznapi élmény, önnek másféleképpen, mint nekem, ön gyakran jár oda, én egyáltalán nem járok oda, ülünk egymás mellett a repülőgépen, azt mondom, nem ön az, akit ott szoktam látni a tévében, Navracsis Tibor talán, mondja már meg, láttam a tévé híradóban. Mi az, amit én ott láttam? kordo volt címén? Nem, ez az egész. Tehát, hogy miért van ott kerítés? Hát, Egyik -hát, a volt Honvédelmi Minisztérium, hadsereg Paraságság, nem is tudom pontosan milyen épület, azt hiszem Hadsereg főparasztagság épülete. Azt újítják föl, és azt mindépítési terület, hát a várban rengeteg helyen van. Azt érti, hogy mások ezt miért tekintik, mégis szimbolikus térnek, és a kerítésnek é. más értelmet adnak? Abszolút, mert annak idején 2000, nem is tudom mikor csináltuk, mi a kordonbontást, ezek szerint túl jól sikerült. Ön azt mondja, hogy az a példa? Persze. Tehát nem önmagában az elhatárolás, mármint a területek gyenge, elhatárolása. Gyenge, Figyelj, én kérdezem. Te ne, én kérdezem. Azért, nem, nem mondom. Tehát szerintem nem, nincs, nincs önmagában. Ez arra rímel rá. Gondolom én ez a stratégáknak az ötlete, de ez a, a, az epigon jelenség a politikában szerintem gyenge. A rendőri erőszak, ugye annak idején a tévészékházban önnek volt olyan élménye, amit nem érdek el öntől. Ön egyébként a fizikai erőszaktól, mint létező dologtól mennyire írtózik? Hát irtózom, de tudom, hogy része az életnek. Verekedett? Valaha is? Verekedtem el valaha is. Igen. Mióta szemüveges? Hát nem figyeljen, hát én tudom, hát figyeljen egy szemüveget az ember, ugye egy verekedésnél valóban kínál, hogy tegyed, ez nem életszerű. Nem, igen, 1997 óta. Jó, tehát egy azért. A az azaz, mindjárt mondom 30. Jó, tehát felnőtt korá óta. Igen, tehát iskolában. Gyerekkorában verekedett? Igen, igen, igen. Utoljára szerintem katonaként verekedett. Emlékszik még az okára? Nem fogom megkérdezni, csak azt Nem, kérdezik. az ö, valami, valaki rám támadt egész egyszerűen egy, egy katonát. Tud verekedni, vagy mint a hadaró? Hát én nem tudok verekedni, de hát azt szerintem valaki rám néz, akkor látja. <gül> le, le, ne haragudjon. Ez kinézett rasszizmus. Ez kinézett rasszizmus, lehetséges, hogy önben egy hegedűs csaba veszett át. csak nem gyűröttek a fülei. Legábbis legutóbb nem voltak gyűröttek. Uh, hogyan viszonyul a magyar, kifejezetten a magyar, uh, nem is közélet, mert ez nem a közélet, hogy a, a, a magyar hétköznapi valóságban való erőszakhoz. Letlégyen az bármilyen. Uh, de most nem köztörvényes bűnözőkről beszélek, akik embertőlnek, de ha ez az, ami önt kihozza a sodrából, akkor ez. Én, én, hát Például megnézte ezeket a jelenteket, amelyek most a karmelita kerítése kapcsán zajlottak, és különböző emberekből, különböző pártokból különböző véleményeket váltottak ki. Nem, nem láttam őket, de nem azért, mert nem akartam látni, egész egészen nem volt rá időmódon. nem. Nem néztem meg. A, én a verbális erőszakot sem szeretem, erről már beszéltünk többször szerintem. Nem azt jelenti, hogy szeretnék egy erőszakmentes világot, mert tudom, hogy ilyen nincsen. De, de vannak olyan területek, ahol elfogadom, hogy az erőszak része a például ilyen a tüntetők és rendőrség közötti összecsapásnál elfogadom azt, hogy... Került valahogy is ilyen szituációban 2006-ot leszámítva? Tehát vett részt olyan demonstráción, ami egyébként ja, atrocitális. Mikét vertek? Annak idején még 80, 87-ben volt a Lánci, Láncci csataláncius 15-2, talán, akkor begyűjtötték a személyigazolványokat, amikor lezárták a Lánci-két végét. Ott nem volt erőszak, de az onnan próbálom visszaszámolni, hogy 88 március 15 talán, amit, amit a még örökmésnél szétvertek, homályosan emlékszem, valami, egy, egyik ilyen volt, vagy egy október 23 vagy egy 15. szűstiszenet. De nem kaptam, én nem kaptam, én csak láttam meg. De ha jól értem, akkor ön, ha Orbán Viktor egyik nap vidáman úgy döntönne, hogy ön legyen belügyminiszter, vagy hadügyminiszter, akkor azért elgondolkodna a rendőrség, vagy a honvédelem okán, vagy ez önmagában nem kifogás? Tehát lenne erőszakszervezetnek a főnöke? Hú, hát, ez nagyon nézkeres. Nem zárnám ki, hogy lennék, de nem értek hozzá. Tehát én azért figyelmeztetném rögtön a megbízómat, hogy, hogy nem, nem értek ehhez. Azért minimális szinten, nem gondolom azt, hogy a politikusnak mindenképpen az adott szakterület szakemberének kell lennie, de minimális szinten értenie kell éppen azért, hogy valamennyire elfogadott is legyen. És szerintem a rendőrség és a hadsereg Tipikusan olyanok egyébként, ahol maguknak a katonáknak, illetve a rendőröknek valamilyen szinten magukra kell ismerniük a miniszterben. És bennem szerint. És nem úgy, mint Szabó János, aki a fényképét a kaszárnyában. Egyébként katona volt, de ennek ellenére nem hiszem, hogy a katonák különösebben magukra ismernének bennem. Um... Keveset aludtam, és gondolatok azok járnak a fejemben, hogy ha hallgatok, akkor annak más jelentőséget ne tulajdonítson. Azt akartam kérdezni, nem kell, Kavinton, hogy Magyarországot illetően e, sztrájkok vannak különböző helyeken. Önnek van-e az ügyben érzéke, érzékelése, hogy meg tudja ítélni, hogy a belpolitika az hány fokon van szobahőmérsékleten, annál magasabb hőmérsékleten, ami aggodalomra adokat, és amit kezelni kell, amit érez, de nem feltétlen szó Orbán Viktornak, hogy figyelj itt, valami, valami nekem nem tetszik, de ezt a szó hétköznapi értelmében érzékeli el, különs tekintettel arra, hogy a legkülönbözőbb demonstrációk tudnak lenni, de attól még ezek a demonstrációk nem kell, hogy önben nyugtalanságot okozzanak. Nem tudom, érthető-e a kérdés? É, igen, érthető. A, azt nem állítom, hogy mindig és folyamatosan érzékelem, és az ingadozást is érzékelem, de időről időre igen, hát egyrészt én ugyanúgy járok boltba, meg, meg megyek ugye, egyetemre, meg talán, tehát így, így a, a hétköznapi életben az utcán mindenhol érzékelek valamit, de talán ami ennél is fontosabb, az a választókerület ami nem biztos, mm hogy -hmm. hiszen azért ez egy más más Budapest és más Tapolca, mm -hmm. más tehát más a hangulat és a többi, de mégis az ember ilyenkor kap. Nagyon érdekes összehasonlítani például, hogy, hogy melyek azok a, a, a lényeges kérdések, amik a választókerületben fontosak, és melyek azok, amelyek Budapesten vagy a médiában fontosak, és ezek nem mindig fedik egymást. Ne, abszolút, ezt teljes értékben megkértem, igen. Hát erre szoktam mondani, hogy fontos, fontos talán, illetve ez is beletartozik. E, azt kérdezem Öntől, hogy a 2006-os eseményeknek e, a, ha visszaemlékszik, arra nem tegnap volt, hogy az végül is mibe torkollott, vagy mibe nem torkollott, ott érzékelt mást, hogy annak akár másfajta folytatása is lehet? Vagy az egy, az egy korlátozott habzású mosópor volt, bár nagyon habzott elnézést, nem, senkit nem szeretnék ezügyben megbántani, szemkilövetés, egyebek, tehát nem, nem őket akarom semmilyen módon devalválni. Tehát, hogy ez adott esetben elmehetett, vagy éreztem-e úgy annak idején, hogy ez eszkalálódhat és esetleg... Bármi, ez, ez, ez nem tudom ennél pontosabban kifejezni magam. Én, úgy gond, én akkor is úgy gondoltam, hogy ez bármilyen hogy mondjam, durva eszközök, vagy cselekmények is történnek, de megmarad nagyjából egy, egy, egy társadalom belső feszültségeinek a normális kerete, vagy viszonylagos normális keretei között. Tehát nem lesz ebből polgárháború, rendkívüli állapot, és a többi, és a többi. 2006 mennyire traumatizálta Magyarországot? De ha kérdezem, mennyire traumatizálta önt? És ne kérdezzem vissza. Ö, igen, értem. Nem, nem, szerintem nem 2006 traumatizálta önmagában Magyarországot, hanem a 2006-2010 közötti helyzet, Vagy azt, az, hogy nem tudtuk megoldani alkotmányos eszközökkel azt a belpolitikai válságot, ami ott akkor előállt. Egy példát hozok, talán úgy 2016-ban nagy a népszavazáson úgy döntött, hogy, hogy elhagyja az Európai Uniót. Ez 7 évben történt. Ezen a 7 év alatt nagy britanniában minden megtörtént. Miniszterelnökök váltották egymást. Előrehozott választásokat tartottak, és a többi, és a többi. Most is meg azt mondhatjuk, hogy rendkívüli állapot van a Blippel politikában, hiszen ez egy óriási jelentőségű dolog otthagyja az Európai Uniót jogilag és gazdaságilag is, és a többi. De Éppen az előrehozott választások, a miniszterelnök választások mutatják, hogy, hogy a brit politika a saját alkotmányos eszközeivel próbálja megoldani ezt a válsághelyzetet. Nem biztos, hogy meg tudja oldani, mert nem biztos, hogy az a válasz, illetve alkotmányos eszközök nem tudnak választ adni egy alapvetően gazdasági problémára. Nálunk 2006-ban, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az akkori miniszterelnök legitimációja gyakorlatilag nullára futott, még a saját pártjában is, vagy, vagy csak a, a csodában reménykedők tartottak ki mellette. Ő nem vonta le ezt a következtetést, és három éven keresztül még azon az áron is húzta az időt, hogy egyébként a saját pártját sem meg. Tehát én azt szoktam mondani, hogyha akkor 2007 tavaszára Gyurcsány Ferenc van annyira bátor, hogy egy előrehozott választást irat ki, akkor valószínűleg elveszítette volna az MSZP ezt a választást, de az MSZP ma is nagy párt lehetne. Azzal, hogy Gyurcsánk Ferenc 2009-ig, vagy hát közvetve 2010-ig a következő választások kihúzta egy pathelyzetlen, hogy gyakorlatilag semmit nem lehetett elintézi Magyarországon négy éven keresztül, vagy három és fél keresztül, annak az az eredménye, hogy ő saját maga ugyan elmondhatta, hogy 2009-ig volt, ugye akkor mondott le az MSZP kongresszusán, de az MSZP ment rá. Oké, okay, de mert... engem nem érdekel Gyurcsány Ferenc, és nem érdekel az MSP-. Azt kérdezem öntől, hogy mindaz, amit ön mond, aminek természetesen ez része, mennyire traumatizálta önt, és mennyire traumatizálta Magyarországot? Ha a kifejezés értelmezhető. Igen, Mert az, hogy az mszp -e be hát az legyen Gyurcsány Ferenc és az MSZP-n nem, nem, nem, nem, nem, Én úgy gondolom, ez a magyar demokrácia szempontjából lehet. Ezt én értem, értem nem akar... Oké, okay, Mert... rendben van, de ez egy vonulat. Az egész az egész, de ezt szerintem kihat az egészre. Az, hogy két nagy párt áll egy demokráciában szemben egymással, mint mondjuk a konzervatívok és a munkáspárt, uh -huh. a vagy pedig egy, egy szerkezetileg olyan asszimetrikus pártrendszer jön létre, aminek következtében a mai elezéki oldal teljes egészében fragmentálódott. Tehát ön a összefüggést lát a kettő között? Én látok. Hát az, hogy 2010-ben az LNP és a Jobbik bekerült a parlament, az SDS eltűnt, az MDF gyakorlatilag eltűnt. Ez, ez, ez, ez szerintem ez összefüggésben van. Ez. Tehát ilyen értelemben okay, traumatizálta a magyar demokráciát, de a magyar demokrácia próbál öngyógyítással kijönni ebből az egészbe. 2009-ben ugye, amikor kormányváltás nem volt, de miniszterelnök volt, és Bajnai Gordon követte Gyurcsány Ferencet, akkor volt egy telefon az ön részéről, amiről én szívesen lemondtam volna, amikor a Rádió Q József Attila utcai üvegfelületét egy bazalt kövel bedobták abban a reményben, hogy az én műsoromat vagy engem találnak el vele. ez akkor a sereg volt, és ön akkor fölhívott telefonon. Én az időtájt már túl voltam azon a perióduson, amikor az ECHO televízióban saját, magam iniciatívájából szélsőjobboldali, akkori szélsőjobboldali figurákkal ismerkedtem meg, Toroczkai Lászlóval, Budaházi Györgyel, és még sokakkal másokkal. A környezetem nem nagyon értette nem a kíváncsiság mozgott, meg valami ösztön lény voltam, aki a zsidószármazásom dacára azt gondoltam, hogy van olyan helyzet, ahol az ember ezeket félre teszi, és egész egyszerűen utat enged a kíváncsiságának akkor is, ha egyébként a környezete nem tetszését fejezi, ki, vagy az értetlenségének ad hangot. Az időtájt ismerkedtem meg Budaházi Györgyel, személyesen is. Uh, tegnap, amikor 48-kor, immár a zeneházában, Bill Frizel koncertjén ültem, ami akkor még nem kezdődött el, és olvastam, hogy Novák Katalin második ütemben, uh, immár a márciusi jogerős ítélet után megkegyelmezett uh, uh, Budaházi Györgynek és társainak, én magam se tudtam, hogy ezzel egy olyan hírnek leszek a tudója, ami egész éjszaka nem hagy nyugodni, amihez hozzátartozott egy negyed négykor Gaudi Nagytamás testvére, aki a Mi Hazánk mozgalomnak most éppen a sportkabinekjét vezeti, hagyott nekem több messenger üzenetet, ő Gaudi Nagytamás testvére, um, um, én a felidéztem Csintalan Sándorral a megveretésének a körülményeit felvetődött bennem, hogy csinálok egy-egy interjút Gaudi Nagy Tamással és Csintalan Sándorral, Budázi Györgyel nem gondoltam, de maga a kegyelem, maga a pápalátogatásra való hivatkozás... Ha azt kérdezi, hogy mi a kérdés, nincs kérdés. Milyen elgondolkodtatott? Amikor kifejezett örömének adott hangot Nagy Attila, aki váltszott valószínűleg személyesen várta Budaházi Györgyöt, én azt írtam neki, hogy tiszteletben tartom az örömét, én a dologról más gondolok. Tudom, hogy ön nem kommentál kegyelmi történeteket. Én azt kérdezem öntől, beleértve, hogy egy több mint tíz éves történet végződik, ha végződik most, mert az összes részlete azért még nem tisztázott ezzel a kegyelemmel. Van-e bármilyen gondolata, amit megoszt velem? Hát, hogy összinten legyek, nincs. Tehát nem, nem, nem ismerem budázi Györgyöt sem. Az esetet is csak így hozzávetőlegesen, és a köztársasági elnök lépéseit pedig soha nem szoktam kommentálni, akárki is a köztársasági elnök, úgyhogy alkotmányos alapokon joga van ehhez, ezt a lépést tartotta jónak, fontosnak, nem kommentálom. Azt mondja meg nekem, hogy van egy Fidesz-KDNP 2023 Facebook oldal több mint százezer követővel, Orbán Viktorral és Léva Janikóval a címlapján, annak van valami köze a Fideszhez? Én nem tudok róla, de nem hiszem. Hát gondolom Fidesz... Jelenlegi kormány támogatók oldala. Hát, jó, ja, úgynevezett a rajongói oldal lehet, nem tudom. Nem csak az, az, az, az, az részletesen foglalkozik a történettel. Azt akartam kérdezni, hogy az vajon bármilyen vonatkozásban a Fidesz-KDMP-nek a hivatalos véleményét mutatja-e? Nem hiszem, szerintem a Fidesz-KDMP-nek nincs hivatalos véleménye ebben a területben. És nem is lesz? Hát én nem tudom, nem, nem, nem tudom. Szerintem nem, nem szükségszerűen kell, hogy Nem tudom. Ez egy olyan dolog, amiben ön ö, óvakodik megszólalni, miközben egyébként van véleménye? Hát ugye ezt már többször megbeszéltük, hogy bíróságot, köztársasági elnököt szerintem nem kommentálunk. Politikusként nem, persze, az ember tudom, beszélgetésebben, magánbeszélgetésebben kommentálhatja, de most én bármit is mondok ezzel kapcsolatban politikát visszak ebbe a döntésbe. Ami lehet magában a politikai döntés, a köztársasági elnökkel kapcsolatban nem... Erről beszéltünk. Tehát nem, nem, nem... Csak én... arra gondolok, hogy a köztársasági elnök az fémjelez valamit az ország számára, az ő döntéseit vel nekem zömében egyet kéne értenem. És én nem azt mondom, hogy nem értek vele egyet, én szívesen meghallgatnám Különös tekintettel, hogy az indoklás, ami szerepel a köztársaság elnöki hivatal hollapján, hát azt, a kommunikáció szakemberek látták, akkor nem biztos, hogy őket ott tovább alkalmazni kell. De rendben van. A korábbi kérdés... Ugye a mi kettőnk kapcsolata az van olyan, hogy az ember érzékeli a másik hajlandóságát is leszámítva, hogyha nem olyan kérdés, ahol az ember, mint kalámbó nem engedheti el a másikat, akkor most én csak azért nem fogom ezt nyüstölni, hogy, hogy nyüstöljem. Számos ember van mögöttem, mint néző és hallgató, aki ilyenkor mindig gyávasággal vádol meg, hogy én hagyom magát futni, de nem futni, hagyom magát, beszélgetünk. Amiről nem akar beszélni, arról nem fog. De ezt, e, erről már többször beszéltünk. Bíróságon... Jó, csak újabb és újabb történetek szerintem... jönnek elő. Tiszt, jó, oké, rendben van. Igen, az... többet, ér, többet ér a köztársaság Elnöki Hivatalhoz és a bíróságokhoz fűződő bizalom fenntartása, mint az, hogy az ember elkezdje politikai így beszélgezni. Öhm... Nem mondok orgánumot, még miatt valamit mond rá, de e, talán olvastad tegnap, hogy kongatja a vészharangot az Európai Bizottság, az Orbán kormány késlekedése miatt a veszélyben az Erasmus, miközben egyébként megírják, hogy júliusig kell a jogszabálynak megjelennie, és Johannes Hahn másodiká jön is ide, amikor erről fog beszélni. Ugyanakkor e, a szabad Európa és a népszava, most már ugye tessék így, e, így száfolom saját magamat, rendkívül aggódom, miatt, hogy kifutunk az időből, és a magyar diákok kimaradnak az Erasmus program következő téli szemeszteréből, mondta Csütörtökön, az tegnap volt Brüsszeli tudósítónak, köztük a Népszav és a Szabad Európai Újság írójának Johannes Hán költségvetési biztos. Találkozott a hírrel? Találkoztam persze, furcsátom is, mert ő, a késlekedést nem kismértékben, ő miattuk állt be. Tehát nagyon könnyen lehet orvosolni ezt a késlekedést, a hogyha hiányzó elemeket megküldik. De hegy, ugye azt megérti, de. hogy én, én lassan egész egyszerűen, ugye nem tarthatom távol magam, mert önnel beszélgetek, de ez itt most olyan dimenzióba kezd kerülni, ez az egész bizottsága való csiki-csuki, amire otthon a fialáiknál azt mondták, hogy most játszunk, vagy hülyéskedünk. <gül> de nem meg fogunk állapodni, nem tudom, miért mondta ezt is május másodiká jön Magyarországra, nem ez ügybe jön egyébként, a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalás, ennek a felülvizsgálatával kapcsolatos tárgyalások kapcsán járja végig az EU összes tagállamát és a fővárosait, és tervek szerint én is találkozom. Jó, csak azért egy alapvető ilyen. különbség az, hogy ugye én felkapom rá a fejem, ön nem próbálom megérteni, nem sikerül, 24 ilyen van, ettől eltömődik nálam a lefolyó. Aha. Én nem, én ezt úgy érzem, hogy vannak olyan ö, újságírók, akik, és ez nem rossz indulat, jó indulat, vagy bármi vád, vagy egyéb ilyen, akik ö, abban érdekeltek, hogy a, a tárgyalások során minden ö, a tárgyalások sikertelenségére utaló bonást vagy jelenséget pontosan rögzítsenek tudóságot. De miért szolgálja ki akár egyetlen mondattal ezt az unió biztosa? Nem, nem biztos, hogy... Hát, rendkívül aggódom, hát azért ilyet az ember csak akkor mond, ha rendkívül aggódik, vagy pedig színész. Hát lehet, hogy rendkívül aggódik. Én nagyon egyszerű lett, mondom ennek a rendkívül aggódásnak a megoldása, hogyha korábban nem. Tehát mindegy. Nem de nem, nem a médiánk, ők folyamatosan... Tehát volt egy megállapodásunk az Európai Bizottsággal tavaly nyáron, ami arról szólt, hogy a tárgyalásokat nem kommentáljuk, hát. nem... Nem hozunk a másikat olyan helyzetbe, hogy a nyilvánosság kell erre reagálni. Tavaly november óta az Európai Bizottság ezt folyamatosan megsérti. Tehát nekem most valójában Johannes Hánnal kéne beszélnem, és nem önnel. Hát igen. Tehát mi is ugye a legtöbb esetben újságból értesülünk mostanában a bizottság álláspontjának a megváltozásáról. De én... ugye nem beszél rossz néven, de tőlem rossz néven is vehet, ugye nekem egyebek közt az a feladatom, hogy én ezt megértsem. Persze, persze, ezt egy szemben szemszívben. De amikor az ember ezt tartósan nem érti ezt... meg, akkor egész egyszerűen úgy viselkedik az ember, hogy automatikusan elkezdi távolítani magától a problémát, Mondva, hogy amit nem tud megoldani, hát az berakja valami raktárba. Igen, igen, de én biztos, hogy benne meg is tudni oldani. Tehát ő ezektől függetlenül Tehát ezeket ilyenkor félre, én legalábbis azt sem elolvasom, és félretolom, és tárgyalom tovább. mert... Értem én, hogy ők most ezzel próbálják a, egy kicsit a mi pozíciónkat is akkor formálni, de hát tovább mennyi, az ember és Nem fogok belekapni itt abba, hogy egyébként az, az igazságszolgáltatás terén milyen reformok vannak, ugye ott egy törvénycsomag ott van a parlament előtt, arról már beszéltünk, de azért egyszer még újra ön elé hoznám, hogy azért az, hogy ezek a jogszabályi változások megszületnek, hogy az egyébként az unióval való tárgyalás következménye legyen, az nekem faramuci, Tehát ez egy olyan fajta engedmény, ami nálam elvi kérdés, hogyha az ember elvi kérdésben egyébként változtat, és az Unióval való pénzügyi tárgyalásnak a következménye, akkor annak azért van egy bukéja, de ebben most nem kapok bele. Viselkedjen jól a pápával, nem szeretném, hogyha a pápa aztán nekem panaszkodna önre. <gül> Jó. Tehát nem tudom, tehát viselkedjen. viselkedjen. Milyen nyelven? Vagy beszélni is fognak, vagy fogalma nincs? Nem tudom, nem tudom. Nem, tudom. nem szerintem nem. Nem. De ha igen, akkor az angol jöhet szóba, én Más, hát esetleg franciául. Minden esetre, ami a pápa programját illeti, azt végigcsinálja, akkor az egészségi állapotával komolyt belejött, hogy egy idős emberről van szó. Hát ahogy én végighallgattam, egy javakora embernek derekára várna, ha ezt egyébként végigcsinálja, nem, hogy egy 90-hez közelítő, egészségileg nem teljesen topformában lévő ember. Így van, így van. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Egyrészt megnyugtatom, hogy az elkövetkezendő hétben csak akkor keresem a ha rosszat, hallok arról, de egy hét múlva ismét felhívom, nem reménykedjünk. Köszönöm szépen, várom. Kellemesítő. Viszont kívánom. Navras és Tibor lesz polgárt. látták, hallották. Te most azért közelítettél meg, mert ugrál a kép? Yes. És elhárítottad? Yes. Köszönöm. Jó, akkor az Andrással kell majd tenni annak érdekében, hogy ne. Igen. Jó. Rendben van. Mi, Novos és jó Tibor, reggelt. cseréljük le. Uh, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Uh, Végnéztem a tegnapi uh, zuglói uh, képviselőtestületi ülést. Előtte való nap jóformán végignéztem a fővárosit. Uh, rámentem a zugló médiára, de eléggé el nem ítélhető módon a te Facebook oldaladat nem kerestem föl, Tele beszéltünk telefonon, és ott említetted meg, hogy a múlt hétvégén meghalt az édesapád, amit én tegnap a telefon közben tudtam meg, miközben beszéltünk, és ugye meglehetősen szavarba kerültem, hiszen nem emiatt hívtalak. Most magyarázatot is tudok arra adni, hogy miért történt ez. Ezt abba kéne hagyni, ezt az előttem való közlekedést. Ezt nem neked mondtam. És ezúton szeretnék részvételt nyilvánítani a tegnapi telefonbeszélgetésünk mellett, hozzátéve, hogy nyilvánvaló, hogy ilyenkor a másiknak a gondolatai a saját hivatalát tekintve egészen másfelé járnak, és ha lemondtad volna ezt a mai alkalmat, azt is tudomásul vettem volna. Még egyszer fogad részvétemet. Köszönöm szépen. Tegnap néhány pont kimaradt három vagy négy azok közül, amelyek egyébként a képviselő testület előtt voltak. Ha mondasz, egy rövid magyarázatot megköszönöm. Igazából az, a legfontosabbat emelném ki a... Az uglói önkormányzat és a Bayer magáncég közötti TRS, vagyis a településrendezési szerződés tekintetében, ami a tegnapi testületülés fő attrakciója lett volna, azért kellett visszavonni a címet, csak a cím volt fent, mert hogy nem készült el az a szerződés tervezet, amely mind a két fél álláspontját tükrözné, hiszen egy szerződésnek az a fontos alaki eleme hogy mind a két szerződő fél el tudja fogadni. És miután ezt nem sikerült elérni, ezért le kellett venni a napirendről. Egy későbbi rendkívülül és napirendjén fogjuk tárgyalni egy-két héten belül. Jó, tehát nem adakta van? Nem, a többi pedig inkább technikai jellegű kérdés volt. Még átbeszéletlen üzleti tervek, tehát hogy igazából semmi, semmi érdekes a többi napirend kapcsán. Um, maradjunk egy napirendi pontnál, amiben mint csebben a tenger benne van az egész hétköznapi életünk, hogy Zugló is, ugye csak azért tudom, mert hogy egyébként nem néztem volna meg, akkor nem tudnám említeni, ugye a javaslat a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató zárt Körülje működő részvénytársaság részére tagi kölcsönnyújtásáról. nyújtásáról. Most hát aki szexuális izgalomba jön ettől a 9-es rendi ponttól, az más csodára is képes, Csava, figyelj, én nem gondoltam volna, hogy a javaslat a Zuglói Városgazdálkodási közszolgáltató zárt Körülre működő részvénytárság részére tagi kölcsön nyújtásáról napirendi pont nevezetesen kilenc tárgyalása, az szinte hosszabb volt, mint bármi másé, és abban annyi minden jelent meg egyszerre, amit én nem is tudtam volna elképzelni, összegek röpködtek a 6 milliótól, egy nem használt géptől az 50 millióig, mármint hogy mennyibe kerül egy járdasöprőgép, hogy egyébként Zulo mennyire piszkos, mennyire nem piszkos, hogy egyébként melyik része piszkosabb, melyik része nem, hiszen beszámolt ott olyan ember, aki e, arról beszélt, hogy a, a teszed mozgalom, illetőleg a szemétszedési mozgalom, lető ennek nem ez a neve, e, ott önkormányzati területen jóformán semmit nem találtak, de főv városi területen. Igen, hogy miért kell kölcsönt adni egyébként a városgazdálkodási közszolgáltatónak, az, hogy fogja kifizetni, beleértve, hogy mindezt egyébként a te oldaladon lévő emberek mondták, tehát a Fidesz az ö, teljes csöndben volt. Aztán sikerült valahogy zöldágra vergődni, de ott Magyarország Magyarországa úgy mutatkozott meg, eh, ahogy a legjobb arcát tudja mutatni, már ha egyébként ennek van jó arca. Eh, te ott akkor mit éltél meg? Hát mondjuk úgy, hogy egy picit beleéltem magam a, a hétköznapi állampolgárok életébe, akik néznek egy ilyen beszélgetésben, majd úgy döntenek, hogy a következő 8-10 évben nem foglabb. Ezt éltem meg ennél komolyabbra fordítva a szót a vita, aminek voltak, mondjuk hogy személyes elemei már hogy személyes nézetkülönbségek különbségek vannak bizonyos emberek között és akkor ennek apropóján, tehát ennek okán vesznek elő mondva csinált őrügyeket és most nem szeretnénk senkit minősíteni ezek fogadd el, hogy ténykérdések részletekkel nem fogszolgálni. szolgálni rendben van maga, maga az alapkérdés az csak arról szólt hogy zugló talán egyedüliként ö, nem takarítja a járdákat. Ö, erre egyébként nem is kötelezi törvény. Igen, erről szó. rá. A törvény azt mondja, hogy a telek, illetve az ingatlan tulajdonosának kötelessége a közterület szegélye, tehát az úszszegély és a, a, a ház kerítése, vagy a ház fala közötti szakaszt takarítani, legyen az szó zöld terület, vagy szilárdburkolatú terület. Na most ezt azért a lakók olyan lelkesedéssel nem csinálják, mint ahogy egyébként ez elvárható lenne, és ezt nagyon sok önkormányzat úgy hidalja át, hogy jó példával jár elől. Azzal, hogy mondjuk hetente legalább egyszer gépi vagy kézitakarítással végig megy az egész kerületen. városnak, ha jól tudom, hat vagy 7 ilyen gépe van, Terézvárosnak, ami nagyjából zugló harmada területileg, meg 8 annak van szintén hat gépe, tehát más kerületek hasonló problémákkal néznek szembe, vesznek sok olyan járda gépet, ami képes arra, hogy legalább heti rendszerességgel egyszer-kétszer meg tudják tisztítani, és ezzel mintát adnak az ott élőknek, hogy hát. Oké, okay, megcsináljuk, ami rajtunk húlik, de te is hoz, tett hozzá magadét. És azt gondolom, hogyha az önkormányzat jó példával jár elő, akkor a lakó is uh, hozzáteszi a magáét, akkor nem dobja el azt a csikket, akkor nem uh, végzi oda a dolgát. Tehát uh, sajnos nagyon profán és egyszerű uh, problémák vannak, ami megkesedíti egy társas életét is, meg a közterületet másképp használók életét is. És mi azt a döntést hoztuk meg, uh, én ezt Polgármesterként adtam ki egy pár ezelőtt, hogy szeretnék rálépni arra az útra, amit más önkormányzatok művelnek következetesen, hogy a járdákat kezdjük el legalább heti egy alkalommal takarítani. Ehhez egyébként zuglóba három darab berendezés szükséges az előzetes kalkulációk alapján. Most egy gép megvásárlásáról döntöttünk, de nem arról döntöttünk, hogy megvásároljuk, mert a város üzemeltető cég fogja vásárolni, csak hogy fedezetet biztosítunk, és tényleg arról ment a vita, hogy az általunk nyújtott tagi kölcsön a sok vagy, vagy kevés ahhoz a közbeszerzéshez, amit majd egyébként a cégnek le kell folytatnia. De ez annyiban tehát tényleg őrkényi volt, egy olyan dologról vitatkoztunk, ami valójában egy közbeszerzési eljárásba fog eldölni. Mi csak annyit mondtunk, hogy itt van a fedezete, neked le kell folytatni az eljárást, olyan berendezés legyen, ami alkalmas arra, amit mi kértünk, és majd a leges legeslegolcsóbb, ez egy nyílt közbeszerzés, tehát gyakorlatilag kínai bezárlók, bárki jelentkezhet jó Kínából nem, mert az Európai Unió belül, de bárki jelentkezhet, és szeretném is, hogyha jelentkeznének. És a legjobb ajánlatot fogják nyilván a városüzemeltetési cég munkatársai kiválasztani. Mi pedig, mint megrendelők, mint önkormányzat azt fogjuk konstatálni, hogy elegendő, amit beszereztek, és jól működik, vagy pedig kevésbé, és akkor milyen feltételeket kell még biztosítani. Tehát én azt szeretném, hogyha nagyjából egy, egy másfél éven belül létrejönne ez a gyorsolgálású egység, ami azt nem azt jelenti, hogy majd akkor kezd el dolgozni, hanem néhány múlva elkezd dolgozni. Van egy nagyjából egy évvel ezelőtt beszerzett nagyobb méretű gép, az sajnos nem fér el a járdán, az inkább úttestakarító, és ehhez kell nekünk majd két vagy három járdaseprőgép. Majd egyébként a seprés az egy kicsit leegyszerűsítő, mert ez mossa, tehát nagy nyomású mosással, tehát hogy el kell tudja távolítani azokat a szennyeződéseket, mondjuk a legextrémebb szennyeződéseket is, amit ember el tud helyezni mondjuk egy járdán. Igen, ez mennyi minden egyéb emberekben ott lévő feszültséget hozott elő, nem mondom, hogy nézzék, emiatt csak meg a képviselőtestületi ülés, de hát engem nagyon meglepett. A 14-es napirendi pont volt a javaslat a jegykiadó automaták üzemkész állapotának biztosítása 2023-ben. Imáról nem a 444.hu, hanem a Népszava szentelt egy hosszabb összeállítást még előző nap eh, ennek a történetnek. Zulói parkolás, 100 millió új, új tender, nem új tenger, új tender régi szereplő, eh, ahol ugye állandóan eh, azt érzékeltetik, hogy a céver vagy szíver, Kft. Eh, a kuperféle, Cég az egyébként a szó átvitt értelmében, hogy egy cég nem lehet büntetett előéletű, és hogy 283 parkoló egy automata és vagy telepítéséről van szó, illetőleg üzemeltetéséről van szó elnézést, beleértve, hogy közben ezeknek az üzemeltetése, az ára az jelentősen csökkent, mert 50 ezer már csak 38 ezer forintba kerülne a parkoló üzemeltetése, de ezzel együtt ellenérzésének adott hangot a cikk abban a hangnemben, ahogy egyébként bizonyos kerületek kapcsán parkolásról szoktak beszélni. Igen, a hangulati elemeket nem minősíteném különösebben, mert azt kevésbé értem. A lényege a közbeszerzésnek, hogy van az önkormányzatnak 283 automatája, amit ha jól emlékszem 2016-17-ben még az előző városvezetés indította be, ugye a fizetőparkonál zúgóba akkor került beszerzésre akkor ezt felszerelték, és x évente lejár a közbeszerzés köztesének a szerződése, amikor újra meg közbeszereztetni kell. De hát ez egy, tehát nem olyan mondjuk, hogy nem olyan piac, mint hogy mobiltelefonból választhatunk legalább 15-ből. A parkoló automaták üzemeltetése Magyarországon fejezetből azért ennél jóval kevesebb a szereplő, de azért van 3-4-5 olyan pályáz, potenciális pályázó, aki kijöhetne. Egyébként nem az első csökkenés ez az üzemeltetés tekintetében, ha jól emlékszem, még Karácsony gergejék az eredeti szerződést úgy módosították, hogy több feladatot visszavettek a vállalkozótól, parkolóhelytakarítás, festés, stb., és ebből kifolyólag már korábban is volt egy csökkenés, és most ugyanez a helyzet, hogy jelentős feladatokat gondol át az önkormányzat, hogy ezt inkább maga látná el, és az erre érkezett indikatív ajánlat lett olcsóbb, de nyilván neki Ma, hogy a vállalkozó tudja elvégezni olcsóbban, vagy az önkormányzat. Nagy értékkülönbség nincs, inkább azt mondja, jó leső érzés, ha az önkormányzat csinálja, de pénzügyi, jelentős pénzügyi megtakarításon nem jár. Az első napi rendi pont a Budapesti Rendőrfőkapitányság, 14. keleti rendőrkapitányság 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolója volt, amely szintén egy hosszabb, Napirendi pont volt már, mint a szónak abban az értelmében, hogy sokáig tartott a kitárgyalása. Végül is te mennyire vagy elégedett zuglóközbiztonságával? közbiztonságával elégedett vagyok, de nyilván akkor lehetünk csak ténylegesen elégedettek, és ezt a kapitányúral, illetve főkapitány e, helyettes úrral is, a BRFK főkapitány helyettesével is megosztottam, hogy nyilván azt az ideális állapotot szeretnék ők is elérni, meg mi is elérni, hogy az a bizonyos statisztika, ami mondjuk egy gépjármű feltörésnél mondjuk évente 20, azt szeretnénk, hogyha az nulla lenne. Ha az állampolgárok sérelmére elkövetett betöréses e, lopás mondjuk egy kerületben egy évben 112, akkor azt szeretnénk, ha az is nulla lenne. Tehát nyilván ez az ideális. És hát van egy, van egy pici változás, ami nem annyira kicsi, ha jól emlékszem 15%-os emelkedés volt, Covid éveihez képest. De hát ugye, gondoljunk bele, nagyon nehéz betörni egy olyan lakásba, ahol éppen otthon vannak, mert hogy a Covid idején általában az emberek ott Igen. tartózkodtak, tehát nyilvánvalóan a, a statisztikákat ez is jótékonyan befolyásolta. Azt látom, hogy a rendőrség évről évre javítja a felderítési mutatóit, tehát hogy ez az egyik legfontosabb, hogy bukjanak le azok, eh, akik történnek. Tehát például, hogyha valaki bankrablásra akarja adni a fejét, akkor zuglóban száz százalék az esélye annak, hogy ezzel összefüggésben le és el fogják kapni. Tehát ha valaki bűnözőként ebbe gondolkodik, akkor zuglót érdemes elkerülnie, mert zuglónak ebben a témában például tökéletes a felderítési mutatója. Tehát ilyen és hasonló megközelítésekben egyetértettünk abba, és a testület minden tagja, hogy a rendőrség példamutató munkát végez, de... Nyilvánvalóan sok a hiányosság abban az értelemben, hogy van létszámhiány, nem tudott lenni mindenhol a fizikai jelenléttel ahol mi szeretnénk, de továbbra is azt próbáljuk elérni, hogy például az ősfezérterén, a Bosnyák téren, vagy éppen a Nagylajos királyútja bizonyos nehezebb részein, az állandó jelenlét érzete, az mégiscsak ő jön és legyen egy tartós jelenlét ebben a, ebben a kérdésben, mert hogy az állampolgárok jogos igénye erre. erre. Tehát, hogy akkor van, a biztonságban, hogyha rendőrség van ott, és ez, ez egy jó dolog, hogy még mindig megvan ez a fajta tisztelet e, a rendőrséggel szembe az állampolgárok részéről. És ezért is fontos, hogy az önkormányzat sok 10 millió forinttal támogatja az együttműködést, nem csak a e, kamera e, rendszerek közös üzemeltetésén és annak az ellenőrzésén, át, hanem a rendőrséggel lévő járőrpárok, különböző felderítési tevékenységek, közös szolgálatok. Tehát nagyon sokféleképpen segítjük egymás munkáját. Ők nekünk a közbiztonságunkat javítják, mi pedig az ő működési feltételeiket és az együttműködési készséggel, például a közterületünk rend, rendészetünk is komoly együttműködés. Jó, akkor legyen ez a hítfő, ez a kölcsönösen támogatjuk egymást. A másik hítfő az a Posta. A Posta ugye legutóbb a fővárosi közgyűlés életében lopta be magát, már azt követően, hogy újabb tervek láttak napvilágot a tekintetben, hogy lélekszámtól függően hogyan csökkentik a posták számát, hozzátéve, hogy a posták profilja is változik, azt, hogy egyébként ott milyen szolgáltatásokat nyújtanak. Szaniszló Sándornak volt ez ügyben egy előterjesztés, amelyet értetlenül fogadott Winter, mondta Zsolt a Fidesz-KD MP frakcióvezetője, mondván, hogy mi itt a kérdés, esetleg a fővárosi Közgyűlés maga akar-e egyébként szintén beszállni. Ugiatil azt is megkérdezte, ugye, hogy nincsen arra mód, hogy legyen egy kisebb posta. A főváros önkormányzat épületében emlékszem, hogy ilyen annak idején Ferencvárosban volt, hogy most is van-e, azt nem tudom, mert régen jártam arra, ami a postával kapcsolatban és az önkormányzatokkal kapcsolatban van hozzátéve, hogy azért arról ugye szemérmesen hallgatnak, meg, hát viszonylag kevés az információ, hogy míg egyes kerületeknek saját költségvetésükhöz képest jelentős összeggel kell közleműködniük, ráadásul nem csak a fenntartásban, hanem az irányításban is, amit végképpen nem ért az ember, más kerület állítólag nevezetesen az ötödik kerület ezt ingyen kapja, a ügyben neked mi a, a hozzáté, eh, hozzászólásod? Nem úgy, mint ahogy múltkor, hanem immáron a tekintetben, hogy csökken a szolgáltatás és tovább csökken a számuk. Igen. Uh, szani... hogy nem arról van ez szó egyébként, ami az is lehetséges, hogy a posta, mint olyan, ugyanúgy, mint a kazettás magnó, kimegy a divatból. Igen, Szaniszló Sándor felvetése volt, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozunk, és egy közös politikai deklarációt írtunk alá, tehát közösen képviseltük a városvezető koalíció részéről, jó magam is aláírtam. Ez egy nagyon fontos kezdeményezés. Nyilvánvalóan egyfajta normalitást és egyenlőséget igényelne az előbb elmondott példákat, mondjuk szélső értéknek tekintve, hogy valamelyik önkormányzattól, mondjuk ellenzékinek titulált önkormányzattól kér a posta 80 milliót, az ötödik tömeg semmit, mert úgy látta, hogy azok nagyon jók, és újra kell nyitnia teljesen térítésmentesen. Én abszurdnak tartom az egészet, pro és kontra is, mert hogy ez egy közszolgáltatás, ami a postának a dolga a posta törvény alapján, neki kell ezt a szolgáltatást biztosítani. Ráadásul érthetetlen, hogy miközben 27 milliárd forintos éves nyereségről, tehát adózott nyereségről számolt be a posta, utána a nagy nehézségekre hivatkozva bezárt e, több száz postát és ennek egy jelentős részét e, Budapesten. Szóval e, maga az egész helyzet abszurd, de a megoldással kapcsolatban például e, zugróként az mi azt az utat választottuk, hogy nem fizetünk a postának 80 millió forintot, hanem körülbelül nagyságrendileg ilyen ajánlatot kaptunk, két postával összefüggésbe, e, hanem inkább azt választottuk, hogy postapontokat és annak a létrehozását preferáljuk, és a közepes vállalkozók, tehát ha például egy Tesco, vagy egy Szébia, vagy egy magánkis ABC, vagy egy fodrászüzlet úgy dönt, hogy postai szolgáltatásként felveszi a postapont szolgáltatási csomagot, ez azt jelenti, hogy lesz olyan posta terminálja, stb. Tehát ami kell ahhoz, hogy az alaptevékenységet elvégezze, akkor mi abban neki szívesen segítünk, tehát inkább, tehát hogy nem a postát szeretnénk támogatni, nem inkább azokat a vállalkozásokat, akik ezt a szolgáltatást tudják nyújtani. Most gondolj bele, két posta megszűnt, de ha sikerül mondjuk 15-20 darab ilyen zuglói vállalkozót e, találni, akik. E, beszállnak a postai tevékenység nyújtásába, akkor nekünk lényegesen... És ez hol tart? A is. A közzétettük, és várjuk a jelentkezését a vállalkozásoknak, és mi támogatjuk, hogy azokat a technikai eszközöket, az indításnak a költségeit magunkra vállaljuk, ami a szolgáltatás beindításához kell. Ez nekünk egyébként anyagilag is jóval kezdődött, tehát mondjuk 500 ezer forint túl 1 millió forintig támogatást nyújtani egy szolgáltatás beindítására, az lényegesen kedvezők az önkormányzatnak is, mint mondjuk csak úgy fűr -e feladni 80 milliót a postának, hogy majd jó lesz. E, ami a fővárosi közgyűlésen a költségvetés, illetőleg a, a, a, eznek a tűzoltóprogramnak, vagy nem tudom mi a neve, e, nem tűzoltóprogram most, Túlélő. túlélő. program, igen. Uh, annak a vitáját illeti, annak a jelentőségét uh, a Városgazdálkodási uh, szervezettel, vitájával egybevetve Városgazdálkodási közszolgáltató zárt körül működő részvényzásra mindig Kiszoktam akadni, amikor pontatlan valaki abban a szakmában, ami nincs. Szóval, hogy a kettőt, ha egy veted, ha egybevethető, bevethető, akkor a különbségeket hol látod? Hát viszonylag egyszerű, politikai különbséget látok, mert a kormányzó párt képviselői jelen esetben a Fidesz, azzal támadták, amivel egyébként a központi propaganda is támadja ezt a túlélő programot, hogy hát ha elbocsájtan a főváros három és fél tanácsadót, akkor minden problémája megoldódna. Na most ez nyilván ö, egy akkora hazugság ha egy 100 milliárd forintos ö, hiányjal szemben azt mondani, hogy ha három és fél tanácsadót elbocsájt a főváros, akkor minden megoldódik. Ehhez tehát már tényleg nagyon. Ö, Finoman szóval egyszerűnek kell lennie, hogy valaki ezt így bemondja, arcpirulás nélkül és mondjuk anélkül, hogy összerezzenne, És e, nagyjából ez a politikai megfejtése. Én azért egy-két adattal alátámasztanám a probléma lényegét, és ez nem 2019-ben kezdődött, hanem 2011-ben. Tehát Tarlós idejében megkezdődött az a kivéreztetés, a főváros legyengítése, amiben sajnos Tarlós István nem volt elég erős, hogy ellenálljon, mert e, ő még korábban rendelkezett az általam megkötött BKV-t támogató, tehát a közlekedés támogató szerződéssel. Az akkor nagyságrendelek 73 milliárd forint volt évente, infláció követő módon. Ehhez én a tárgyalás közben, miközben elég sokan szóltak hozzá, megnéztem az éves hivatalos inflációkat, felszorozgattam, és kiderült, hogy az a 73 milliárd, ha nem mondta volna fel a kormány a szerződés 2011-ben, akkor a fővárosnak évi 148 milliárd forintos bevételt jelentenek csak és kizárólag a közlekedés támogatásában. És akkor ehhez képest még van ugye az 58 milliárdos szolidaritási adó, ami igazolhatóan, törvénytelen módon lett e, túltolva a kormány részéről, és 25 milliárddal többet vettek el, mint amit egyébként bármilyen jogcímen a főváros kap. Tehát a két tételnek, hogyha, e, ja is bocsánat, a 148 milliárddal szemben, most 28-at ad a kormány. Tehát 14 évvel később a 148 helyett 28-at ad, tehát van egyszer 120 milliárd forint hiány a közlekedés támogatásában, amit a MÁV megkap, a Volán megkap, de a bkv nem kap meg, és ott van egy másik tétel, a 25 milliárd többlet, ami adóként megjelenik. Azért ez bőven több, mint 100 milliárd forint, ami hát közel 150 milliárd forint, ami, ami hiányzik, és nem csak a működésében, most amikor a válság harangot kongatja a főváros, akkor nem csak a működés, itt most a működésnek a, a fenntarthatóságáról van szó. De amikor hiányoljuk, hogy miért nincs mondjuk lecserélve egy pöfögő busz egy korszerű zöldrendszámosra, amely csak vízgőz, vagy még osz senget ki, mert elektromos, akkor az oka az, hogy azért nem tudja ezt a főváros megtenni, mert ez az évi 150 milliárd forint például hiányzik a fejlesztési forrásaiból. Végül, de nem utolsó sorban, független attól, hogy te az a részt veszed -e, vagy sem a családi tragédiából adódóan, ha beszélnél a Zugló által szervezett május 1 programokról, különös arra, hogy a múlt héten félbehagytuk azt, hogy végül is milyen programok lesznek, vagy lehetnek majd a városligetben. Igen, a Vajdahonyatzvár és a Napozórét környékén kell majd keresniük a nagy zúglói majálist, amely egyébként mellettünk lesz a szakszervezet, illetve az MSZP-nek is egy majálisa, de hogy ezen a majálison meg fognak találni mindent, minden elemet, minden játszóelemet, színpadot, koncerteket, péntektől egészen hétfőig bezárólag, ami egyéb, amitől egyébként a majális, majális. Nagyjából ennyivel tudnám leírni, egésznapos programok érdemes már reggel kilátogatni, nyilván nem reggel 8-kor, de reggel 10-11 után kilátogatni, és a gyerekek nagyon nagy örömére sok időt el tudnak ott tölteni majd a szüleikkel együtt. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást, legyél erős! Köszönöm szépen! Szívesen Horváth hallott hallották Zugló polgármesterét, ami a jövőheti programokat illeti, abban még lehet változás, ez összefüggésben van a mai rövide programmal is, ha lesznek részletek, akkor azt a jövő héten minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. ha nem a mai volt az utolsó, akkor kedden reggel 7 óra 14 perckor találkozunk. Ne felejtsenek el feliratkozni a Kejfei Ancsi YouTube csatornájára, követni a Kejfei Ancsi Facebook oldalát és like-olni is, ha bal hozzá kedvük. Távol létemben az elérhetőségem döröpont Fiala Janos Kukac, gmail.com, Isten